Старий Ракалія зупинився, важко дихаючи від астми, череватий та банькатий. — Іди, превосходительство, — сказав статечний моряк, моряк із майбутнього роману «Данила». — Та куди це ви його? — Навічний якір, — відповів моряк, підштовхуючи генерала коліном. О дев'ятнадцятий рік месників і платіїв, достойний рік розрахунків і записів у бухгалтерську книгу революції, далекий рік живих жандармських генералів, напханих астмою, калом і страхом, рік незнайдених образів і трагедійних метафор, рік любові й смерті трепету повсталих сердець, простоти жертв, солодкості ран і висоти класових почувань. О, милий, піднесений рік! О, вічне людське серце, сказав комісар Данило, ідучи до свого дому. Він побачив шведа, який стояв посеред двору, обіймаючи дебелу свою й рожевощоку морячку. Двір був повний квітів, пишних, буйних, пахучих троянд, жовтих, оксамитових купчаків, нагідок, солодковійних гвоздик, різнобарвних собачих рож і соняхів. Товариш швед перервав на мить сцену зустрічі і сказав, Через плече дружини, «Іди, Данило, шукай своєї квартири, та й будемо збиратися. Кадети швидко отямляться, і нам вийде непереливки. Кажуть, клюнули по твоїй хаті. Не розібрав снаряд, де свій, а де кадет?» Данило пішов, не чуючи ніг. В очах зосталася довга біла шведова шабля і двір повний квітів, і до самої години відступу його ніхто не чіпав. Хоч до цієї вечірньої години багато дечого перейшло по Олешках. Загін шведа перетрусив буржуазію і поквитався з декотрими добрими цими людьми, відправив до Херсона амуніцію, дві гармати, кілька коней, пару обскубених верблюдів. На Олешківський берег повипливали з плавнів рештки команд розбитої ескадри. Ці жертви вранішнього морського бою були обдерті без шапок, погублених у верболозах, очеретах, ковбанях, ноги порізані осакою, подерті корчами. Голоногі жертви помчали в Олешки, шукаючи ворогів, щоб одягнутися. Та полохливих обивателів, щоб підгодуватися. Цих псевдоморяків Швед виловив і відправив до Херсона на баржі разом з верблюдами. День був вітряний і сухий, тривожний день відступу з рідного міста, щоб повернутися перевозцями або загинути на шляхах боїв. День минув. У невідступному чеканні нападу білої сили. Хмари були високі, прозорі, розметені вітром по всьому піднебессі. Загін товариша Шведа провождали тепло й привітно. У жінок очі заплакані, а губи припухлі. Говорили тихо, бо виряджали в далеку дорогу, і відчалювала шаланда за шаландою. Швед стояв на одній не дбало на свою розкішну шаблю. Підійшов товариш Данило, на руках несучи немовля, єдине, що в нього зосталося. І немовля прийняв від нього статечний моряк із епізоду з генералом. Суворе його обличчя просвітліло від дитячої усмішки. Він полоскатав немовля чорним своїм пальцем, Сиріточка, сказав моряк. Та ось і остання відпливла посуда через чайку на кінські води. Посеред течії на самому дні стояв роззолочений жандармський генерал при всіх ординах, до ніг йому коротко прив'язано важкого якоря. Він коливався в прозорій воді, ворушачи. Руками.